Cărțile Shakespeare Adesea te gândesc cu jale, Prieten blând al sufletului meu, Izvorul plin al cântecelor tale Îmi sare în gând și le repet mereu. Atât de crud ești tu Și atât de moale Furtunei azi și linui glasul tău, Ca Dumnezeu te arăți în mii de fețe Și nu veți ce un ev nu Poate să te învețe. De-aș fi trăit când tu trăiai. Pe tine te a fi iubit atât. Cât te iubesc, Căci tot ce simt, De este rău sau bine, Destul că simt, Tot ție-ți mulțumesc. Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, M-ai învățat ca lumea să citesc. Greșind cu tine chiar, Iubesc greșala. Să duc cu tine, mi este toată fala. Cu tine da, căci eu am trei izvoară, din care toată mintea mea culeg. Cu asta zâmbire, dulce, lină, clară, al lumii visuri eu ca florile leg. Mai am pe un înțelept, cu acela iară problema morții lumii o dezleg. Și apoi mai am cu totul pentru mine. Un alt maestru, care viu. Mă ține. dar despre acela, ah, nici vorbă nu e. El e modest și totuși foarte mare. Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie, la nebunii tot înțelept îmi pare. Și vezi, pe acesta nu-l spun nimănuie, nici el nu vrea să-l știe orișicare, căci el vrea numai să-mi adoarmă în brață și decât tine... Mult mai mult mă învață.